Принцеса підвелася, відкрила одну із шухлядок бюро, дістала собі паперу, перо і чорнило. Приїжджайте негайно, це був наказ. Вона з натиском поставила наприкінці кілька знаків оклику і, викликавши Ілайджу, звеліла йому негайно їхати в Лондон з посланням. Ілайджа мав нещасний вигляд, зрозумівши, що йому відведено роль посередника між мерії тим, до кого він ревнував А Мері, щоб хоч якось відволіктися від важких думок Змусила себе з головою зануритися в підготовку свята Вона обговорювала з придворними деталями майбутнього дійства Викликала майстрів і торговців Робила замовлення Стежила за роботами в амбарі, даючи вказівки. Не захотіла навіть приєднатися до трапези Лише ближче до вечора звеліла принести їй щось перехопити і коли Мері розпочала трапезу під вереск пил, тислярів і гуркіт молотків-шпалерників, вона побачила нарешті, як до комори йде Брендон. У неї, як завжди, щойно він з'явиться, швидше забилося серце. Він був такий гарний, високий, широкоплечий, рухався так легко, недбало опустивши руку на Ефес шпаги, що визирала з-під розтебнутого камзола. О, ця його горда манера високо тримати голову і цей подівочому невинний погляд, який міг ввести в оману будь-кого. Брентон певно, щойно прибув. На ньому були високі чоботи, довге волосся спадало з-під плоского берета з козирком. Він посміхався, проте пальці вільної руки прикласували. Ознака того, що він нервує. Мерія не пішла на зустріч. Відіславши пажа, який саме тримав перед нею тацю з їжею, вона почекала, поки інший злив їй на руки ароматизовану воду. Одна з фрейлін тримала перед нею серветку, і Мері помітила, як дівчина кілька разів нетерпляче звернулася туди, де Брендона оточила зграйка придворних дам. Він зупинився, відповідаючи на їх люб'язні зауваження, посміхався, і Мері відчула укол ревнощю. «Мене віддадуть Людовіку? Він забуде мене і зрештою зупинить свій вибір на одній із цих вертих вісток», – сумно подумала вона. Але змусила себе відвернутися, даючи вказівки поправити одне з депірувань, яке повісило криво. «Ваша високість», – почула вона позаду голос Брендона. Маріо звернулася і вмить потонула в його блакитних очах. Я бачу, ви тут влаштовуєте щось грандіозне. Чарльзе, нам треба поговорити, це важливо. Я завжди до послуг моєї принцеси. Але поговорити їм не вдалося. Але її з боку замку йшов король з волсі, Катериною і цілим почтом лордів і дам. Мері зрозуміла, що Брендон може не звільнитися сьогодні, і притримала його за рукав. Чарзе, після того, як погасять вогонь, я чекатиму вас тут!» Вона прочитала подив на його обличчі, хоча й сама добре розуміла, що дає йому дуже небезпечний наказ. Зустріч уночі, у непівзакинутому приміщенні. Це було схоже на таємне побачення, і збуджували кров. Мері на силу дочекалася призначеної години. Спочатку їм належало відвідати перед вечерою Месу, потім трапеза, потім грав карти. І увесь цей час Мері ловила на собі здивовані і заінтриговані погляди Чарльза. Вона нервувала, думаючи про майбутню зустріч, про те, чи погодиться він їй допомогти. Він повинен. Мері була закохана. У її очах Брендон був героєм, сильним чоловіком, від якого вона чекала захисту, і вона проганяла геть усі сумніви. Уночі в опочивальній принцеси завжди чергувала одна з фрейлін. Але цього разу Мері сказала, що хоче залишитися сама. Ближче до півночі вона накинула на плечі темний плащ з великим каптором, сховала під нього волосся, і намагаючись не грюкнути дверима, вийшла зі своїх апартаментів сходами для слух. а далі, підхопивши спідниці, кинулася бігцем по довгому коридору. Добігши до дверей на галерею і переконавшись, що вони замкнені, принцеса, не вагаючись, відчинила одне з великих вікон і перелізла через підвіконня. На мить зупинилася. Місяць був у повні. І ясне світло заливало всю галерею, їй довелося перебігати від однієї колони до іншої, щоб її не помітив хтось із охорони чи з тих, кому не спалося цієї теплої місячної ночі. А таких було чимало, вона розуміла це, коли вже спустилася в парк. Співали солов'ї, тихо дзюрчали фонтани, десь неподалік чулася музика. Певно, багато хто щеляді, що для них не так же й важить правила етикету, вирішив насолодитися принадністю ночі. Мері побачила веселу групу молоді – охоронців, пажів, гарненьких покоївок, які вподобали одну і про що й жваво розмовляли під передзвони струн. За однією із статуї Мері помітила парочку. Чоловік обняв жінку в чіпці і фартушині прислуги. У цих простих людей не було тих численних труднощів і умовностей, що в неї. Життя їхнє було менш пишним, навіть важким, але куди більш простим і вільним. Мері пізнали відчуття свободи в руки свого заслання. І тепер, коли їй належало вийти заміж заради досягнення політичних цілей, вона почувалася б зовсім нещасною, якби не почуття радості, адже вона поспішала на побачення з коханим. Він був їй так потрібен, їй так необхідна була його допомога, його порада. Та чи згодиться він їй допомагати? Зрештою, чи прийде взагалі? Вона увесь час думала про те, визираючи через ворота величезного порожнього амбара. Тут було тихо і темно, лише у відчинену стулку дверей та в діри даху, що їх не встигли залатати – вливалися доріжки місячного світла. При цьому неяскравому освітленні звичайнісінька дерев'яна будівля мала вигляд зовсім не такий, як у день. Прості дерев'яні стовпи, які підтримують покрівлю, здавалися величезними, а купа свіжоскошеної трави зараз була наче невагомою і такою запашною. Мері посиділа якийсь час, Потім знову повернулася До відчинених стулок воріт Спочатку вона думала Що Брендон уже чекатиме її тут Та його не було І вона всерйоз почала побоюватися Що він не прийде взагалі Час ішов Було дивовижно тихо Тільки щебетали солов'ї І десь пронизливо кричала сова З боку річки Долина оплескіт води Шелестіли плакучі верби Шуміли очерети, ніж було чудово, але Мері ніколи було насолоджуватися її чарами, їй було самотньо й смутно, а чекання, здавалося, не буде кінця.